Eta hebengia lexantzuko harrabotu kantin, elgebaren alkartiak osteguin arra txuntan bat antolatzen beitu, haren horren berri hardezaguin egoitz urrutikoa etxekilan. Bai, ze pelota partiden ondotik gaialdi bat antolatzen eusia? Bai, idak e, e, e guzti izan tolatzen dugu pala lehiaka, behaz izanen dia uste dit, bi parti da eta ondotik beraz e, apai du partekatu bat proposatzen dugu, bakotxak ekar dezan bere anoa, eta a, kantaldik ipi bat izanen da, e, lesantzun formakuntza batetan baitira misikarizun bait, e, rauspabosk kantore emanen dutia eta gero ondotik e, filma bat edaturen dugu e, arabotean. Eta filma hori urdin Demontzin Paradaiz dugu, eh, Sri Lankan okerian ok, espanuke. Mila bedatzu entalautan ugeita hiutik, eh, bil milata bedatzu arte ugeita szei urtaz jeon gerlan unguian eta hoktaz agian bihitzera itan atiskuke. Bai, beraz uh, filmanen egilea da uh, Sri Lankar bat, Jud Rutman, Eta arek bere gazte denboran bizi izan zian artarik abiatzez egiten du gatazkaren kontakizun bat. Goitamar e, urte irauntzian gatazka baten gatazka horren kontakizuna eta egun ere ondo amen larriak intiana e, Sri Lankan. Behas gogo eta interesgarriak dira eta agerian ezartzen du gatazkeen kompleksu tartsuna eta eta horien gainditzeko herritarrorok egin behar dieen bidea, ha, eh? ordian hori orde hartzen mundu interesgarri zela, egiaren erraiteko hor badu badutugu lagun santbait um, ekoizle eta reportaje ekoizle direnak eta eien katalogoa gure nola edatzeko manera um, prestatzen edo proposatzen deiki eta beraz katalogo hortan edo atzaman digu eta pentsatu dugu interes gerrizela hemen edatzea. Frantxeas redabideetan entzuten gurean berri zunbaitetan letigro du Tammul haipatzen, justok filmagilia Tammul bat duk, eta hek die funtsin pairatu hoi baina e, hortaz gein, Tammulen ahtine bai guduka zerbait izan zian, e, hortaz setartzen zunbaitetan letizkik. E, gatazka gusietan bezala, nola herran, e, simplifikazia gaitz da, Eta, bueno, Zirrilankan um, uh, Singalarrak, bilakuntzaren euneko uh, irutanagoita magosta dira, eta, eta tamulak euneko uh, goi euneko uh, goita bostarte hortan. Eta norbi gatazka izan dira, uh, bata tamulen eta singalarren, singalarren artean, eta bestea tamulen barnean ere gatazka horren uh, ondorio gisa. Erran beharna da Lenik e, Sri Lanka herri kolonizaati bat izan dela, Portugeek ingelesek Europarri kolonizatuiko herria izan dela eta preseski e, zapalketa horrek ere eragin ditiala bestelako ondo hemenak.dian Horren baitan e, filma horren baitan e, arilkatzen da eta entsatzen da Aagerrian sartzera olako gatazka baten, e, kompleksu tartsuna eta gatazken gainditzeko egin behar den e, bidia. Pentsatzen dugu gai e, aktualitateko gai badela eta gori, be, balio dila, e, mundian barna agitzen den e, hortan ere be, gure begiradaren emaite. Horritaz dezagune, Tamulek badiera ben hizkuntza, baiete ben erlizionia edo singalaren ezberdina. Bestalden, ok herrian espanuk, filmatik elkitzen duke bai, bakkean egiteko, gudikabaten ondutik. Azkenin, behar eskoadela ez, egia, historian egia partekatu delako bat ez? Hora gertzen dena da, mendekio men, men logikak, uh, justizia mendekian... Uh, hori narritzen baita, nagusitartzen dian partearen eh, mendeku logika hortan edo behaz hortik eh, ez dela elkibiderik egiten eta importantea dela aintzina begira agitu idena jabetzea, zertako, zentako dena agitu egitu dena eta, eta gaitzak berriz errepika ez ditean urratxen eh, emaitea Zer, hox, iabazle eta galtsaren ahteko eh, zubu eta adostaxun bat eta heltsia? Bai, doira bazele logika hortatik elkitzea eta elkibide kolektibo baten atza maitea denentzat e, ondorio baikorrak kenen dutianak. Bon, Beraz, horrek baiakian zer da helbuia, heben e, jenten baitan gozka baten piztia edo? Be, bai, da, ere kanpoan agitzen den horri begira so baten emaitea eta oartarazteko, mundian barna agitzen denak, badila ojartzen ere gure inguian agitzen denarekin. Eta zeten nuen gutan, ez badie bortxan pala partida hoi ikusi nahi? Bait, sortzietatik aintzina nua partekatzea, eta orru kantaldia izanen da, ordean filma bon, gaia, gaia beharrezkoa da, ordean ilun terzuna beharrezkoa izanen da, bez behaz, hamarrak alde hortan epetatzen duen filma edatuko dugula. Jurentzeko askan hitz bat? Ez, be, nahian toro er zabarik dela, eta unki zen lesantzurat. Eta hoi hostegun ahatsontan.